Хтось голосно вдарився об стіну, двері розчинилися. Вони поставили бокали і кинулися в коридор. Побачили Олексія без верхого, що зводився на рівні. Він щось п'яно говорив, але годі було розібрати. «Все, Володю, ти, будь ласка, йди. Я тобі дуже дякую за співчуття». «Але ми не допили шампанське», – Володимир зачинив двері. Марія взяла бокал, Володимир теж. Я доп'ю і піду. Залиши мене, бо щось крутиться голова. Мені краще лягти. Вони допили і поставили бокали. Марія раптово відчула якусь хита витянув коло себе і в собі. Поплив стіл, стіна, вікно, вислизала з-під ніг підлога. А потім усе почало поволі віддалятися і зникати. Зник стіл, ліжко, зникла вона сама. На коротку мить отямалася від грубих обіймів. Чула на шиї Володимирові губи, вони, мов би, впивалися в неї. Ти богиня, твоя краса зводить мене, пробилася крізь якусь ватну тишу і шалену хитавицю. Він зривав з неї одяг так, як це робив багато разів у подібних ситуаціях. Дотягнув її до ліжка і впав поруч. Не могла рухнутися, хоча й чула над собою тваринний стогін, грубі обійми, більше схожі на садизм. Заброда зірвав із себе одяг, але міттєво відключився. Хміль повалив його, як підтяте дерево. Чийсь спасенний перст послав тої миті п'яного Олексія Безверхого, і коли вони повернулися знову до кімнати, Марія випадково взяла Володимирів бокал. Те, що було у її калесі, припало на двох. Але ні Марія, ні Заброда не знали про те. Марія прокинулася рано вранці від холоду, розплющила важкі повіки, Побачила своє голе тіло поруч за а Оціпеніло дивилася на купу його одягу, який валявся по підлозі, а він світив за смагою, лише білів невеличкий трикутник білої плоті там, де її прикривали плавки. З Марійни грудей вирвався такий крик, неначе її розпанахали ножем, а потім струмили його під серце. Володимир теж закліпав очима, підхопився і став натягувати на себе одяг. — Не кричи! Тихо! — Що ти зробив, негіднику? Якої тегідоти налив мені у шампанське? — Любові, — цинічно сказав Володимир. — Я люблю тебе. Ти прекрасна, як квітка. Але я нічого, на жаль, не пам'ятаю. Пам'ятаю лише, як роздягав. Щось я теж перебрав. Мерзота, гидота! Марія вп'ялася в нього, била з розмаху по щоках, гамсела в груди. А він лише посміхався нахабно. Якби ти знав, як я ненавиджу тебе, щоб ти здох від моєї ненависті. А я тебе люблю, відказав із цинічним спокоєм. Ще більше люблю. У тебе не тіло, а шедевр природи. Я такої шкіри не відчував. Замовкни, нечистивцю, бо я тебе задушу. Марія і справді вп'ялася йому в горло, але Володимир вирвався і вхопив плащ. Ти таки ненормальна і дика. Краще одягнися, він кинув халат, бо я не можу спокійно дивитися на таку красу. Марія вскочила в халат. «Я прокляну тебе! Тобі не допоможе ні папаша, ні той дітько, що в тобі сидить. Будь ти проклятий!» Володимир розраготався. Тої ж миті в коридорі роздалися кроки. Юрко поспішав в аеропорт на перший літак. Почув Лемент у Марійній кімнаті і постукав у двері. «Не відчиняй!» – перейняв Марію Володимир. «Відійди, гнидо! Я зараз закличу свідків і піду в суд! Ти потвора і гвалтівник!» Марія різко відчинила двері й побачила Юрка. Він отеріло дивився на заброду. «Що тут таке? Чого цей каїн тут? Та ще й зранку!» «Він дав мені велику дозу снодійного, кинув у шампанське і зґвалтував мене», заливаючись сльозами, мовила Марія. «Юрку, цей мерзотник, який викликає в мене лише огиду, зґвалтував мене. Я сторію, од розпачу!» На Володимирових устах грала розгублена посмішка. «Ти, іудене поріддя!» Юрко згрів його, підняв і щосили вдарив. Той упав. Він підняв його і знову кинув на підлогу. «Я її не насилував. Заброда витер кров на губах. Вона не опиралася. «А я тебе не б'ю, ти сам падаєш!» І знову удар. Марія вчепилася у те ненависне обличчя. «Мерзота! Пігмей! Та я б швидше віддалася горилі в джунглях, аніж тобі!» «Годі, Марія!» Юрко взяв її за плечі і відвів до кімнати. Володимир важко зводився, витирав хустиною закривавлене обличчя. «Ти за етані не доля ответиш, запомні мої слова!» Він подався у кінець коридора. Юрко посадив Марію і подав їй води. Вона все тремтіла і схлипувала. Він гладив її плечі і стояв розгублений і блідий. «Ми підемо з тобою в суд!» «Їдь додому. Тебе ж мама чекає. Я сама піду». «Ні-ні, тебе зараз одну не можна залишати. Я полечу вечірнім рейсом, не переживай. Заяву суд подаси сьогодні». «Господи, це ж так принесливо. Я не переживу ганьби», – знову зайшлася плачем Марія. Юрко лише стис її плечі і промовив тихо. «Мусиш витримати». Нічого не змінилося. Україна зґвалтована, і її кращі сини та доньки теж. Володимир вискочив із гуртожитку, побачив білу волгу і дратівливо смикнув дверцята. Вони не відчинилися і забродав вдарив долоною по капоті. Водій прокинувся, побачив ранню рань і не здивувався. Давно звик до цих ночувань у машині. Возив із собою ковдру, подушку. За це мав додатковий вихідний і пайки з дефіцитними продуктами. Одержав поза чергою і трикімнатну квартиру на Печерську. За щедроти, за броди платив відданістю. У ньому канули всі секрети старого високоповажного зальотника, усі таємниці, про які знав лише він. Видно, хороше було гулян'є», – водій розтягнув рот у посмішці, але побачив укривавлене обличчя повелителя синяк під оком і в А тоді запитав наполохано «Що такое, Владимир Владлінович? Що случилось?» «Вопроси задаю я», – розлитовано мовив Заброда. «Їзжай побыстріше і молчи». «Понял». Машина мчала вулицями міста, летіла на червоне світло. Біля автовокзалу міліціонер хотів зупинити порушника, але побачив номери і лише відкозиряв на вздогін білій вози. Леніна Степанівна зустріла Володимира в холі. Побачила його закривавлене лице і зарепетувала наполохано. Вой, синок, що з тобою? Хто це тебе так?» — Никто подрался. — Нет, ты скажи, кто? — Мама, отстань, я хочу спать. — Нет, ты скажи, кто этот подлец, ты его знаешь? — Мама, успокойся, ну подрался, ну и что с этого? — Назови его имя, и отец его уничтожит. — Он еще в аэропорту встречает кубинскую делегацию, оттуда поедет прямо на работу. На Володимировому обличчі з'явилася цинічна посмішка. Папа правьов ноч з кубінцями, сказав Подумки, як і я з африканцями. Ці зустрічі делегацій він давно розшифрував, як і здогадувалася про них і Леніна Степанівна. Однак мовчки приймала гру. У тому спектаклі талановито грала відведено їй другорядну однак важливу роль. Та висока, складної архітектури споруда їхньої всевладності і благополуччя була дорожча їй, ніж ущемлений, скривджене жіноче самолюбство. Забруда старшої млів в обіймах зовсім юної масажистки, що нещодавно з'явилася у їхньому оздоровчому комплексі. Дотики її рук кинули сорока восьмирічного заброду у справжнє полум'я. Він успадкував від своїх предків жадібну до насолод плоть, а ще ненависть до всього українського. Піднявшись на досить високий щабель державної драбини, він старав усе українське, вигонив український дух із краю, із шкіл, вузів, і свідомості людей – Клявся, що душитиме найменші прояви національної свідомості. Нещодавно виловили цілу націоналістичну організацію. Підписав наказ покарати їх за всією суворістю закону. Якщо треба, то винести і смертні вироки. Чув у собі голос предків, тих, що ненавиділи богонатхненний християнський край що змусили вклонитися князів землі руської поганським богам, і тим було погублено державу і розпочато добу рабства. Дух ненависті до України, що переходив ще з часів Джучі від одного нащадка до іншого, супроводжував рід аж до ХХ століття. Він вискочив із Федота за ще там, у Брюховецькому лісі, і вскочив у Владлена. Ненависть до всього українського теж водила ним, як тяжкий недух. Інколи аж сам полохався, але чув у собі голос, що чітко промовляв. Так треба. В ім'я дружби народів, в ім'я щастя людства. Дави ворогів нещадно то все націоналістичний жупав Бандерівсько-Петлюрівське охвістя. За те, що продовжував справу своїх далеких і близьких предків, що умів мучити тонко майже непомітно, а знищувати по волі, заключивши із українською смертю таємний договір, мав доступ до земного раю. Ці розкішно бльоні кімнати, ці сауни, ресторани, ці дивовижні алеї в древньому лісі на території колишнього козацького межигірського монастиря належали і йому. Він серед небагатьох вибраних із клану владик. І ця юна самиця, ще одна пташка, що влетіла у його відкриту для насолод душу. Він вмів насолоджуватися життям, як і відчував свою причетність до великих справ побудови комунізму на планеті. У його відданості ніхто не сумнівався. Адже поставити під сумнів сина Федота Заброди означало поставити під сумнів саму ідею. Цінували його розум, волю, цілеспрямованість, а особливо нещадність до будь-яких проявів націоналізму. Це був найвищий прояв відданості комуністичній ідеї, і Владлен Федотович мав його знадлежком. Знали у вузькому колі державних мужів і про його слабкості. Однак вдавали байдужість, хоча зальотників на значно нижчому щаблі партійної ієрархії розбирали, шпетили, навіть опускали на ще нижчий щабель. І хоча всі знали про ті його зальоти, ніхто і ніколи не смів навіть натякнути про це. Це, мов би, було дозволено внутрішнім неоголошеним статутом, який мусили виконувати. Те робили багато хто із високого рангу мужів, окрім вірно підданого. Він був безпристосний і вже підтоптаний. Але й він брав участь у цій грі і вдавав, що не помічає того, що відбувається навколо нього.